Дослідження Тяньшаню Петром Семеновим Тяньшань – гірська система в Середній і Центральній Азії. Першим європейським ученим-дослідником, який зміг дістатися до Центрального Тяньшаню, був Петро Семенов. З 1856 року він здійснив цілу низку найскладніших експедицій у цей район – і за свій науковий подвиг одержав право іменуватися Тяньчанським. Ще в 1853 році Семенов вирішив побувати у загадковому Тяньчані. Російське Міністерство закордонних справ ретельно оберігало азіатські країни від вторгнення географічної науки, та вченому все ж вдалося отримати дозвіл відвідати Алтай та Киргизський степ. У 1856 році із Семипалатинська Семенов дійшов до озера Балхаш, яке разом зі своїм відсохлим краєм озером Алаколь відділяє системи центральноазіатських хребтів від одноманітного киргизького степу. На південний схід від Балхашу Семенов побачив сліпуче виблискуючий вічними снігами ланцюг високих гір, що простирався на південний захід і назвав його Джунгарським Алатау. За цим хребтом починалася спекотлива долина річки Ілі. Пройшовши її, він дістався до міста Вірного. Тепер це казахське місто Алмати. Того ж року дослідник вийшов до озера Іссикуль. З півдня весь синій басейн Іссикулю замкнений безперервним ланцюгом сніжних велетнів, так описував свої враження Семенов. Це був його заповідний тянь-шань – хребет Терскей-Алатоо – гірський хребет у західному Тяньчані. З перевалу на Терскей-Алатоо він милувався казковим пейзажем. Перед ним височів найвеличніший з коли-небудь бачених гірських хребтів. Він увесь від верху до низу складався зі сніжних велетнів. І саме посередині височила одна білосніжна гостра піраміда, що чітко виділялася завдяки своїй колосальній висоті. Хан-Тенгрі, яку довгий час вважали найвищою вершиною Тянь-Шаню – 6995 метрів. Спустившись у долину річки Сариджаз, Семенов пройшов до її верхівів, де відкрив величезні льодовики, а потім повернувся до вірного. Російський учений Обручев, автор книг «Плутонія» та «Земля Саннікова», першим встановив, що Центральна Азія – прадавня гірська область, зруйнована часом – що ніколи не покривалася морем.